притягнувши ноги до живота. Дихати ставало дедалі тяжче. Криків убивці він уже не чув, тільки бачив перед собою у темряві короткого, забарвленого кров'ю ножа. Самотність – це коли хворієш і вмираєш, а ніхто цього не помічає. Обертанський Іван Нестерович. 56-го року народження. Проживаємо на вулиці Яна Райніса. Перший раз чую. Ну, добре. І що ж ми робили 29 вересня? Біля будинку Дудія Ігора Васильовича. Не чую. Його шофер подзвонив мені. Я приїхав у машини, у мене жигулі 2106. Я вийшов. Дудій налетів на мене, розкричався, сказав, що... «Не потребує такого механіка, і що машина не повинна зупинятися, поки він не доїхав до місця призначення». Потім Дудій сів у таксі, а я взяв його машину на буксир і повіз до нього в гараж. «Стоп-стоп! Звідки ми знали дорогу?» «Я кілька разів бував у нього вдома. Антон любив пригощати, коли нікого в хаті не було, в них на кухні завжди всього завались». І випивки повно. Ясно. Повернімося до 20. Коли ми приїхали, я допоміг завести машину у гараж, оглянув карбюратор. Там забруднився повітряний фільтр. Я згадав, що в мене має бути вдома такий фільтр. Сказав, що нам нема причини чекати до ранку, що я привезу його зараз і все відремонтую. Антон погодився бо лікарю часто потрібна була машина серед ночі. Я поїхав по фільтр, взяв ліхтарик і ножі. Почекайте. Ті ножі, якими було завдано удар потерпілому? Я не знав, який ніж кращий. Взяв два. Вони лежали на кухні, потім зайшов у спальню. Подивився на жінку, вона ніби спала. А тут розплющила очі. Я вийшов, сів у машину, приїхав до їхнього гаража, вийшов з машини. Ну, в нас і детальна розповідь. Я хочу все розказати, як було. Я прийшов зі широсердим зізнанням. Я хочу, щоб ви це зафіксували, пане слідчий. І обов'язково. Вона знала. Знала, що я збираюсь робити, але вона слабка, вона не здатна була мені перешкодити. А я я мусив їй довести, мусив знищити його, щоб вона Ми збиваємося з курсу. Не перебивайте мене. Я вже виріс із шкільного віку. У школі мене всі перебивали, кожен день, на кожній перерві, навіть на уроці. Мене штуркали, шарпали, товкли. Кожен хотів мене бодай ущипнути. Я був більший за них усіх, але завжди йшов додому побитий. Ну і що? що в мене були окуляри і хронічний нежить. Вони не мали права. Потім, потім я всім показав. Я пішов на бокс. І вони всі стали дивитися на мене із страхом і повагою. А потім у мене погіршився зір, я кинув бокс. А тоді я візьму води. Тоді я закінчив ПТУ, став автомеханіком. І вони знову всі до мене пішли на поклон. Я став знаною людиною. Люди ще пам'ятають, що у Несторовича завжди був гостро-дефіцитний товар, а потім часи змінилися, молоді вирвалися уперед, я став непотрібний. Я думав, що вона не така, як вони усі, що вона буде належати тільки мені. А вона все ходила і думала, думала щось своє, аж поки я не добився від неї правди про того докторчика. І тоді я зрозумів, хто мій ворог. Він усе мав задурно. Мав роботу, хату, ходив собі у біленькому халатику. А я ось ось цими мозолями, знаєте, скільки розібрав і зібрав машин. І я сказав собі, «Усе, Нестерович, ти більше не будеш ганчіркою для цих чистюль. Я ще візьму води». А два роки тому... «Я застукав її, коли вона сиділа над газетою і плакала, і я знайшов там замітку, ну, що колеги по роботі, щире співчуття у зв'язку з втратою дружини і все таке».